עיני אדוני אל צדיקים, ואוזניו אל שוועתם. פני אדוני בעושי רע, להכרית מארץ זכרם. צעקו, ואדוני שמע, ומכל צרותם הצילם. קרוב אדוני לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע. רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. שומר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשברה. תמוטט רשע רעה, ושונאי צדיק יאשמו. אודה אדוני נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו.